Тропічні ліси, акумулюючи сонячну енергію, творять біомасу, виробляють кисень. Болота і торфовища поглинають вуглекислоту, рятуючи все живе від задухи, а грунти степів і гірських долин – це жива шкіра землі, природне лоно роду людського і рослинного царства. А в ґрунті життя більше, ніж у воді і атмосфері. Живої маси в 850 разів більше, ніж у світовому океані. Один грам ґрунту містить 10 мільярдів клітин мікроорганізмів. А Вільямс сказав, «ґрунт робить кінечну кількість елементів безкінечною. На жаль, самі ґрунти далеко не безкінечні. За 10 тисяч років, починаючи від шумерів, Людство втратило понад 2 мільярди гектарів родючих земель, які стали пустелями. Поглинулись промисловістю, понищилися цивілізацією. Всі живі істоти використовують для своєї життєдіяльності 1% живої речовини. Індустріалізація підіймає цей процент до 7%. Жити людству лишилося якихось півсотні років. І що тут всі оті грандіозні плани перетворення природи, оте жалюгідне базікання політиків, які вважають, ніби вони грають долями людей. Гра йде незмірно вище, і ставка – все суще. Тут що у пророче писав колись, «Когда пробьет останній час природи, состав частей розрушиться земних. Все зрімоє, опять покроють води». І Божий лік ізобразиться в них. Божий лик знищили, тоді настала черга людей. Тепер донищуємо землю і води. А може для мене Божий лик у Оксані? Я зносив її з машини на руках, мов найкоштовніший скарб. Власне, так воно і було, все інше суета і ерундистика. Небагато Оксани майно, трохи моїх книжок, сільські гостинці на перше введення молодої господині в дім. З цим ми переступили поріг, щоб одразу і забути про все те, бо в мене тепер була Оксана, а в Оксани перше за все життя власний притулок. Дві кімнатки, в одній новий диван і шість стільців, оббитих барвистим гобеленом, круглий стіл, саморобні полиці, повні книжок, радіоприймач, фестиваль, на низенькій тумбочці. А в іншій кімнаті спальні широке нікельоване ліжко з панцерною сіткою, шафа для одягу, дзеркало мало не двометрової висоти. І це все наше, — не повірила Оксана. Сам заробив і сам купив, — гордо випнув я груди. Який же ти у мене стахановець, — цмокнула вона мене в щоку. А я вернулася, в чим була? Ти трудилася на великій будові комунізму. Ох, не згадуй. Ну от, розпростер я руки, приймай дім і господарюй. Мені ще й досі не віриться. Була неділя, 26 серпня, день ніби і не робочий, але гростанція в усьому підкорялася законом сільського життя, яке не знає ні вихідних, ні перепочинку. Тому я не дуже здивувався, коли вже за півгодини по нашому приїзді з'явився сам директор Паталашка. Щоб від імені адміністрації привітати нас, побажати, висловити впевненість, закликати до... Розвідка працює просто грандіозно, похвалив я Паталашку. Не встигли ми відімкнути двері, а директор уже знає. Паталашка тяжко, відсапуючись, присів на новий гобеленовий стілець, став обмахуватися широкою, як прапор носовою хустиною. Щириця, прохрипів він, «Щириця, будь він не ладен, той, так і зирить, так і зирить, і за мною, і за всіма, оцей вас назирив, і вже хотів збори, збори, навіщо? Паталашка хитро уникнув прямої відповіді. От от, навіщо? Я так йому і сказав. «Так хіба ж він послухає? Хто я йому? Не ви директор? Я директор?» Патолашка запхнув хустину до широкої кишені, а виставив перед собою ліву руку, став загинати пальці.